اعجباللہ الله الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن از ذکر وَلِلَّذِينَكَ فَرُوْخِ عِزَّةٌ مَّشِقَعَ نبی کی سورت مملیدہ چوسنون شورو کل غیر سورت سواب مبارک کلمہ چپا سر کے راہ لگا دا سر کلمیدہ وزننون سورت سواب دے اطاق یا آیات بھی اپن زرکو غانے او پخوان شریف کیدا ته اته رجسٹریشن نمبر صورت ته چښنه پاتنه دلته دا په مکرمه کرامه کې مول شیوه د مکرمه کرامه په صورتونو کې عام فیتات دکاکا په اساس راځي دا وی دا غلط عقیده د بتلاند کیږي مخرب او والي د توحید او مخرب له لوی عزیم قدرت او صفاتونو بیان پیغمبرانو بیان د قیامت بیان د قومونو بیان د سورت کې د بقا شان شویل د حضور ته د حقانيت د تعفران او د شرک او د شرک پرسته بطلان هغه د پیغمبرانو بیان د ټکي اداه قومو چې په حال کې چې پیغمبران فرایض بسم الله الرحمن الرحیم صاد خدا پاکه عالم په پا مراقبه سره په معنا د دې تللی بعد د حضور ته او د خدای پرمنځ کې د لاس خبرې دی بانی پاول کی ما یا مفصل بحث کرو والقرآن زی ذکره قسم دی پده قرآن چی خانده نسیحطا دا عبرت دی کلی نسیحط تی دی خانده صدا حجور تاک حق تی یو دی قیامت رزرات نکی دا با تاکران دا منلو پزیسکل بلللزین تفرون فی عزت و شقاہ بلکی اندبی نسیحت با وجود ونسیحت من با منلو پزید تاکران بی فی عزت تا, تا, تا غرور کی قوانشا و تعصد کی وشقاق و تحد درمو پزد کی تاکران تعصد حد درمی کی تاکران غرور کی او زد کی ما من قبله من قرم سمع دیر حلاک کلی لمنون مخکد دینا تیره دوره په اړه مالا کیږي د دینه مخه حماده نبوده چې سورونه په وخت د آزاد ولا توحید ولا تحین معنا نبوده هغه وخت وختنا سيده لکه چې عذاب راشي نبته باندې قانوني هغه وخت د شور په کارګور کو همدا اخلاص یې د وخت مخه ولا تحین معنا نبوده هغه وخت وخت اخلاص یې واجب لو من غرمها ده سوره تن ايتين کي نظرې دن دغېنه مخکې هغه مشوره وا파 شوې ده نه پانانه پناتې کېږي ابو طالب څخه دا وي الستم کان د نبوت کیسه ته وي الستم کان هغه وافات شوې نو وافات ما مخکې له روزي ديما نو تا فراني موږ ابو طالب څخه د حضور پاک ته اخمش رو دا قام سر بارو یو کده اوقات شو بیده تسوینو خلق براتا پیغول کیچی خوا دا ابو طالب نیرده دا دین سغیرت برکنون نو وقت مرتسنه اوس وقتا ماه مازده دی جمده دا دمخ کی مرسر ایو فیسلو ازا مشران مشران مارو لکا بو جهل یو پا کنون سواد مور داسی دی مشاعر خواتید داران الابو طالب چرطوئی اسے ستار وارچ دی موخوط شرمنو شرمن زمون دا خداوان اسپکا کئی من باز زد داسی چلیو کی چیتی ورطا دوا ہے چیتی دختل خداع عبادت کا بچا تکار کری سکار دی زمون خداوان نلی آدوی پدر و من, من دا قلعان زی کرده نیسه؟ من دا قتل سنیمه یا غدی مونت سنواری اعاده ازا من دا دین سپکه نکی من دا دین سپکه نکو وزور سپکه اسپکه الفاظه سرده نیمه وزور اتاق بایو دا خو کعنه دی نا اولی انگو زی دی اخو دا خیر و شرم علیک ها من دین سنگه غایو دا خو سکنزل لگی وزور اتاق من دا دیتان سپکه نیمه؟ او دا جرگن ناستا اگر توی د دا قوم دا سوئی طالب فو او کده حضور اتا خیر سوئ مورتا گئی یہ تسی که تختل عدادت که اختل خدای مناؤ دا کافر او کدکار کپلی نا جو بتا تسمیوی تدیل حضور اتا چپو جو دا سوبر او کن مزور طابق کاج دی ته خبر نه شه یو خبر ته دی په لا عرب د دې تعظیم او تعجم وغوږی کوم عرب د دې سره منګون نه دو چالو داسې خبره د وای یو کمن لا تقدر قبول شه ټول عجم د عرب را ته تابی کیږي و خدای او لا اله الا الله مګر بخره او بل د نن لپاره څنګه وي ښه اوس په اړه